Um, amikor, um, amikor jöjöttünk Győrbe, most már öt hónapja, lassan a fél évesek leszünk, öregek vagyunk itt Győrbe, Még mindig vannak olyan utcák a belvárosban, amiket nem ismerünk egyébként, um, akkor egy olyan, hát azt nem sokaknak van így, igen, nagyon szép győrbe város, és közel lakunk, úgyhogy ha megfáradhatok a séta után, akkor ilyen végétük van, hogy jöhettek hozzon kávétni. Nem mondom meg a márkát, meg a milyen kávét főzünk, meg már a szám felvételre megy. E, és én emlékszem arra, hogy, hogy, így, hogy így... Tehát én egy nagyon hirtelen és gyorsan döntő ember vagyok, és ezért már többször volt, hogy, hogy hát megütöttem a bokámat azzal, hogy előre gondolkoztam, mint hogy kellett volna, így Isten dolgaiban. És, és nem érdekes megtapasztalni azt, hogy Isten hétről hétről hogyan, hogyan vezet, amikor leülök, készül, és az benne, hogy hát, ha rajta múlik, akkor itt nem lesz üzenet. És akkor Isten ad egy üzenetet, ami ez nekem nagyon szól, remélem hozzátok is. Most nem kérdezem meg, mert tudom, hogy Csoki van a táskámban, és nagyobb befolyásolnál válaszokat. mert csak az a tiétek lesz, nem az enyém, mert én is eszek belőle valószínűleg. És, és az az igazság, hogy az elmúlt, elmúlt, két hónapban nagyon sok mindent mutatott Isten azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen irányba menjünk a gyülekezettel. Az egyik az az volt, hogy amit, amit el is mondtam még a legelején, hogy az effézus azért kezünk el tanulmányozni, mert csodálatosan bemutatja azt, hogy, hogy Isten milyen, minket milyenni mi akar tenni, és most jutottunk el a harmadik részhez hogy miért akar minket az a csodálatos és nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon gazdag Isten, miért akar minket új emberré tenni, miért akarja az, hogy jók legyenek a kapcsolataink, a munka munkahelyünkön, a családunkban, miért jó a házasság, miért neveljük jól a gyerekeinket, én majd akik lesznek gyerekeim, akiknek már van azok a mostani gyerekeiket. Tehát, hogy Isten nagyon sok mindent megmutatott nekünk az Ephésusi Levélben, és egy, és nagyon, nagyon kemény részhez az érkezünk most el. Ugyanis nem azért lettünk elhívva, hogy, és látunk hogy egy nagyon jó képet, hogy hétköznapi életet éljünk. És itt most nem fogok mindenféle ilyen világmegváltó dolgokat mondani, hogy menjünk, és hozzuk szét a vagyonunkat, és legyünk, menjünk, és kiabáljuk a az, az utcán, ne? mert nem, nem ez, ha valaki így érzi, akkor nyugodtan, de én ezt nem mondanám. Ö, hanem Eljutottunk most odáig az effezusi levélben, amikor így a, a levél végén azt mondja Pál, hogy akkor menjetek. És e, volt egy nagyon érdekes megtapasztalásom a, az, az Allianzina héten. Legutolsó alkalomra elmentem a egy gyülekezetbe, és igazából így, így nem ragadt meg nagyon sok minden így az alkalomból, de volt egy volt a végéni imádkozás, és így többsége idősek voltak. Úgy az időseknél sokkal érzelmesebben tudnak, tehát ők már azért úgy nem forrófejűen gondolkoznak meg tényekben, mint én, mint, mint, mint fiatal srác. Hanem, hanem ők már azért úgy, úgy sokkal jobban ott van a szívük a dolgokban. És volt egy csomó jelém, ahogy Istenem kérlek, hogy a városért, meg, meg, meg hogy ad, hogy puha legyen a szívünk a, a, az újonnan megtértekért, meg a visszatérőkért egy és, Volt egy néni, nem tudom, hogy hogy hívják, tudom, hogy balra hátulült valahol, pedig én is már hátulültem, de ő még hátrébb ült, és elkezdett imádkozni. És, és nagyon ritkán, de van olyan, van olyan megtapasztalásom és ez is egy olyan volt, amikor valaki elkezd imádkozni, hogy beszélni, és ez szerintén bennem elkezd szólni. Tehát, hogy így nem egy olyan szimpla, jöve Jézus légy, mert meg, amit adtál nékünk jelenleg ima volt, hanem olyan szívből jövő és Két dolgot mutatott Isten. Az egyik az az volt, ez a néni azért imádkozott, hogy ebbe a városba benne megcérhessenek, és megismerhessék őt. Mányit, hogy nem a néni, hanem hogy, hogy vagy Isten. És, és az... Az volt a kép, amit, amit, amit Isten nekem mondott, hogy látod, én ilyen szívet akarok neked adni, ezért a városért, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy sírjál értük, hogy amikor imádkozol, azért, hogy Istenem, azt, hogy megtérjenek a városba, akkor, akkor, akkor ne tudja sírás nélkül elmondani ezt az imát, Még nem tartok itt, de, de kérem Istentől, hogy na, legyek érzelős idős néni én is, így, így szívben. És, volt egy érdekes kép, amikor így ment át a bizinges sétányon, és öm, ugye mi föntökünk a hatodik emeleten, és ha kinézünk a napparinak az ablakának, akkor Pannonhalmáig be lehet látni Győrnek az igen nagy részbe lakott részét, tehát így a Marcal, meg város, meg minden. Éjszakra meg a Belvárost lehet látni a nem tudom, város, egyetemi épületeknek is adott a játszik, tehát ilyen belvárosi rész. És azt a képet adta uh, Isten, hogy, hogy Jézus is amikor felült Jeruzsálem föl, akkor sírt látva a városnak a bűnösségét. És ugye ez azelőtt történik nem sokkal, hogy, hogy meghal ér az emberekért. És, és azt látom, hogy, hogy Isten ebbe az irányba szeretne minket továbbvinni, hogy gyülekezetként, egyénenként erősödjünk meg, ahogy vettük hogy az Jézus életet az elmúlt négy hónapban nagyjából, majdnem öt hónapban, meg még körülbelül egy hónapnyi üzenet van benne egyébként. Uh, hogy, így, hogy Isten így, így meg akar minket erősíteni. De nem azért, hogy olyanok legyünk, akik gyúrunk, hogy, hogy body van, hogy izom van. Hanem Isten minket arra akar használni, használni akar minket arra, hogy az ő harcát harcoljuk. Ezt meglátjátok, hogy mi az a harc, és hogy ennek mi a lényege. És uh, szeretnél kérni titeket, hogy, uh, hogy imádkozzatok ezért, hogy, uh, hogy mint gyülekezett ne csak vasárnap délután négytől hatig legyünk győrben hanem, hogy mik azok a dolgok, amiket tennünk kell azért, amiket Isten akart tőlünk mint, mint Golgotha Györgytől, hogy, hogy hogyan tudjuk elérni ezeket az embereket. Van csomó minden dolog, amit eddig is csináltunk, ezek, nem azt mondom, hogy ezeket abba kell, ső, amit tudunk, azt folytassunk. De hogy lássuk azt, hogy mik azok a lehetőségek, mik azok a szükségek, ahol, ahol, ahol Isten minket akar használni. Mert uh, látni fogjuk majd azt, hogy lesz egy az abcsárból egy igaz szakasz, hogy látni fogjuk azt, hogy Isten hogyan használja pált. Efézusban egyébként, tehát itt pont utavagy néztem, hogy ez pont Efézusban történt. Imádkozzatok ezért, és kérlek titeket, hogy gondolkozzatok ezen az elmúlt időszakban, amit vettünk Istenről. Hogy, hogy mi az, ami, ami hiányosság van még bennünk, meg én is ezen vagyok, hogy ezen gondolkozzak. Milyen hiányosság van még bennem arra, hogy, hogy, hogy elhiggyem azt, hogy Isten meg tud áldani, meg fog áldani abban a munkában, ahová küldeni akar engem, azért, hogy ezt a várost elérjem. Uh, amikor uh, az egyik első dolog volt, amit hallottam erről a, erről a városról, az volt, hogy uh, az egy missionárius jött vonattal át, utazott át Győrön, ment valahová, nem tudom hova, és megállt, leszállt Győrben. És, és az volt az érzete, vagy látomása, nevezet ki, hogyan szeretné, hogy egy felleg sötét felheg, felheg a győre, És uh, bár nagyon szép és nagyon gyönyörű kis utcák van a Győrben, de tényleg van egy ilyen, egy ilyen egy, egy, egy, egy, is egy jobb bűnös város. Budapestről jött, tehát ott az, az főleg, de, de Győrben is nagyon, nagyon nagy szükség van az embereknek arra, hogy találkozzanak az élő Istennel, és megtérhessenek. Mert ennél, ennél jobb dolgot nem tudunk tenni a várossal. Lehetünk, mién én egy időben akartam polgármester lenni egyébként, hogy hú, milyen jó egy kis települést, hogy egy kézben tartani szép parkok, meg boldog nyugdíjasok, meg minden gyerekek, de hogy, hogy ebből az állapotból kezdte Isten a szímet formálni arra, hogy, hogy nem. Neked nem anyagi jólétet, hanem lelki jólétet kell ezeknek az embereknek adni, és az, azt pedig én fogom rajtad keresztül megadni. Úgyhogy szeretnének kérni titeket, hogy, hogy imádkozzatok ezért a dologért, hogy, hogy Isten hogyan akar minket, mind gyülekezet, és hogyan akar titeket ebben a gyülekezetben belül használni. Mind így györbe, Dudaron, vagy ahol éppen laktok, és hogy, hogy, hogyan, hogyan, hogy mik azok a konkrétumok amiket Isten a szívetek ráhez. És hogy bármi ilyesmi van, meglátásotok, vagy kérdésetek, vagy, vagy valamit így láttak, vagy olvastok egy ami amilyen vagy akkor kérlek, hogy keressetek meg ezzel. Mert nem úgy nem akarom azt, hogy most a pásztor megy előre, mint egy hős hadvezér és az első golyó eltalálja a szívét és meghal és a sereg szétszéled, mert annak semmi értelme, hanem hogy, hogy együtt menjünk ebbe. És azt látom, hogy Istennek ez van a szívén, és látni fogjuk ebből a tanításból, és hogy ez van Istennek a szívén, hogy, hogy én akarok titeket használni az én harcomban. És az most, amit elkezdünk a tanulmány, az a, a léleknek a fegyverzete. Nagyon-nagyon zsírkirály téma egyébként, nagyon-nagyon tetszik. Elő is veszem a Bibliámat, mert azt kell. Ja, itt a Bibliá. Már csak sírban kell megezni körögyödni. Idén 30 leszek, nagyon durva. Jó, tudom, tudom, tudom. Nem nagyon sok ez. Nyissátok is kirécivés a Bibliátokat az Efézusiakhoz írt Levél 6. fejezeténél. A 10. verstől fogjuk nézni. Virtuális Bibliát is lehet nyitogatni, nyomkodni nyugodtan. Tehát Efézus 6.10. Végezetül legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Ebben az tizedik versen elérkeztünk az utolsó üzenethez. Tudjátok, a filmek végén van mindig az erkölcsi tanulság, ott van, hogy a végre a főhős és a főhősnő egymásba szeret, vagy rájönnek, hogy igazából akit eddig szeretek, azt nem is szeretik és egymást szeretik, vagy a, vagy a reménytelen helyzetből a hős megmenekül és megmenti a csajt, akivel rájönnek, hogy szeretik egymást. Tehát most jön a csúcspont itt is. Az utolsó üzenet, amit Pál mondani akar, az össze is foglalja az első versben. Végezetül legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében. És ez azt jelenti, hogy nem az, hogy nem feltétlenül az, hogy legyetek erősek az Úrban, hanem erősödjetek meg, tehát legyetek, legyen egy ilyen gyakorlatotok, amitől erősek lesztek, nem magatok, hanem az Úr, Isten hatalmas erejében lesztek erősek. Megkérdeztem Lucát, mivel a jobban ért az erősítéshez, mint én magam névén, hogy ugye ő edző, hogy mi az erősödésnek a kulcsa, és a következőket mondta. Fokozatos terhelés, zsemiánis eddig a lelki dolgokra is, fokozatos terhelés mellett a kisebb súlytól a nagyobb súlyjal végzett gyakorlatok kapcsán az izom megszokja a terhelést, ezt hívják úgy, hogy szuper elve, és ezáltal a test felkészül a bekövetkező terhelésre, tehát egy ilyen erős jó kondícióban lesz. Elkezdjük szoktatni magunkat, hogy kicsittől egészen a nagy súlyokig emelgetünk, szépen fokozatosan, lenyújtva, előtte bevelejítve, és a többi. És a testünk pedig megszokja ezt, hogy, hogy igen, van egy ilyen év, és természetesen válik neki, amikor terhelés jön, hogy nem az olyan, hogy Aj, hát nem tudom megemelni, tudja, hogy oké, okay, meló van, rá is gyúr, sokkal gyorsabb lesz az És És Isten is így, így dolgozik bennünk. Tehát senkivel nem kezdi úgy, legalábbis nem nagyon olyan tudok olyanról, hogy megtér, és azonnal a legmélyebb nehézségek. Hanem kis dolgokban munkálja kis dolgokból, egy nagyobb dolgokban munkálják Isten a hitünket. És ez, amit itt ír Pál, hogy, hogy erősödjetek, erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében, ez, ez, ez az edzés, hogy szokjátok meg, hogy Isten erős. Legyetek erős a hitetek Isten erejében, az legyen, nagyobb, legyen egy nagyobb. Higgyetek el egyre több minden, arról, hogy Isten tényleg komolyan gondolta azt, hogy szeret. És nem csak néha szeret, hanem jé, akkor is szeret, amikor én bűnös vagyok, vagy amikor tudatosan elárulom őt. Igen, szokjátok, meg legyen ott egy ilyen lelki erősödés az életetekbe, egy tudatos odafigyelés. És amikor az ember erősödni akar, akkor sok mindenről le kell mondani, például a, a édes kekszel töltött tejcsokoládéről, ami ott fekszik. Le kell dolgokról mondania, legyen bennük egy ilyen, egy ilyen edzés. És nagyon fontos, hogy miért ezzel kezdi. Ugye mondtam, hogy a itt nézzük, tehát egy katonás témák következnek. Egy katona, ha gyenge, akkor nem sok mindenre jó. Főleg egy olyan, amelyikre ráakasztják a, az igazságnak a melvasát, ami a római légiósoknak 9 kiló volt csak a, a, a főső páncérrész, nem beszélve a pajzsról, a kardról, a felszerelésről, a menetfelszerelésről, a gerránlándzsáról, aminek van valami speciális nevel, meg tör, meg minden. Tehát már csak a kiló. És lelkileg is Isten ránk bizonyos dolgokat, amik igényelnek lelki erősséget. És hogyha szeretnénk azt, hogy, hogy Isten használja minket, akkor meg kell erősölni az ő belé vetett hit, hitben. Az az, hogy minél többet, minél többet erőjük és minél jobban elhiszem Istennek a dolgait. Tehát miért is kell erősölni? Azért, mert szükségünk lesz rá. Ha ö, lesz egy nagyon jó kép, egy kicsit előrevetítem erről a ruháról, vagy milyen a ruhája, akkor a, a, közelkeleten milyenek voltak az emberek, hogyan öltözködtek, és hogy milyen ehhez képest a hadászati ruha. Ahhoz, hogy valaki civilben legyen, ahhoz nem kell megerősödni. Én majd látjátok, hogy milyen anyagokból készültek ezek a ruhák, ezek lenvászon ruhák voltak. Aki volt már ing, az tudja, hogy, hogy olyan, ö, olyan, mint hogyha nem lenne rajta semmi, mert annyira könnyű. Szemben egy, egy páncéllal, ami mondjuk 9 kg-tól indul fölfelé. Tehát meg kell erősödnünk azért, mert szükségünk lesz erre az erőre, hogyha Istennek az akaratában vagyunk, és ha benne akarunk lenni. És hogy miért szól előre Pál, miért írja már a legelején ennek a gondolatsornak, hogy végezetül, legyetek erősek az Úrban és ez a hatalmas erejében. Azért írja előre, mert ez, vagy előre le, mert előre vetíthető, hogy akik Istennek járnak, azoknak szükségük lesz rá. Ez mindig így van kivétel nélkül. Olyan, hogy valaki lelkileg gyenge, és nem, nem, nem bízik Istennek az erejében, azt Isten nem fogja harcba vinni. Mert, mert tudja azt, hogy, hogy nincs hite benne, és nem való a lelki tére. Legyetek erősek, és ha nincs meg az erőtök, akkor kérétek Istent, ő a legkirajabb személyi edző. A feleségem is nagyon jó személyi edző, de Isten még jobb személyi edző, és ő még jobban meg tud minket erősíteni benne az ő, az ő erejében. Összeszedtem néhány olyan dolgot, ami, ami, amire föl kell készülnünk, mint keresztények, mint egyének, és amik, amik miatt erősnek kell legyünk. Ez csak néhány példa a teljes igénye nélkül. Írtam egyet egy hív próba. ez nagyjából azt jelenti, hogy apró pénzre váltani a hitemet, tehát teszem-e, amit mondok, vagy amit hallok, vagy amit olvassak a Bibliámban, azt megteszem -e? É, nagyon nehéz nekem, most a nem volt egy ilyen aprók dologban, egy ilyen hazudjunk vagy ne hazudjunk dolog, és így nagyon nehéz volt, és így, így konfrontálódnom kellett azzal, mondjam, hogy én nem, nekem ez nem, én ezt nem tudom megcsinálni. Nehéz volt, de hogy, hogy tudom, hogy Isten erősebbített, és éreztem a végén, hogy azt tudtam mondani, hogy köszönöm Jézus, hogy átvittél ezen. Én annyi, hogy nem hazudtam, és az jött hogy ú Isten, mennyire király, nem hazudtam, képzeld el, ennyire jó volt. Isten erősít ezen a dolgokban. Akkor vannak olyanok, hogy, hogy például tehát azért is kell erősödnünk, hogy rombolás helyett áldások legyünk helyzetekben. Családi kommunikációban például, amikor egy, egy mondat választ el a rombolástól, meg, meg van egy, tehát ott állok, hogy ha azt mondom, akkor rombolok, ha azt építek. Ú, nagyon húz a rombolásra a szívem, hogy van, igazam van. Munkahelyen ugyanez lehet, szomszédtől ugyanez lehet. Az is egy, az is ott is szükségünk van Istennek az erejére, ahhoz, hogy építeni tudjunk és ne rombolni. Akkor, Amikor ellenséges közegben közegbe vagyunk, és akkor is Krisztusinak maradni. Ugye ez családban is könnyen előfordulhat, munkahelyen is előfordulhat, suliban előfordulhat, bárhova elmegyünk, lehet egy olyan közeg, ami nagyon könnyen vinne el minket arra, hogy, hogy csak simán és esetleg bűnök is melekerüljenek, azokban az pillanatokban is Krisztusinak maradni. Ehhez is Isten ereje kell. Vagy, vagy az evangélium megosztása, amikor ú, most itt lenne a lehetőség... Cipzár. Itt, itt szívemen is, meg a számon, meg a fülemen, meg mindenhol, és én most inkább itt, itt, itt ülök egy kicsit csöban még elmúlik ez a furcsa, szentényleg által generált érzés. Ezekben az elhelyzetekben is azt mondja, hogy én megosztom az evangéliumot. Nem saját erőnyből, nem Fóris fog fogja megosztani az evangéliumot, hanem hagyom Isten erejére támaszkodva teszem meg. Vagy amikor fizikai nehézségekben vagyok, és előre hálát adok. Na, ahhoz már Isten kell. Amikor azt látod, hogy vége van, akkor, akkor azt mondom, hogy köszönöm Istenet ki fogsz belőle hozni. Ezt nem mondom, hogy megtanultam, de kaptam egy leckét belőle, amikor volt ez a vakásiteles dolgunk, és úgy nézed ki, hogy pénteken, hogy hétfőn kideszünk, ki lakoltatva, akkor, akkor itt a Isten a dolog, a pontra, hogy, ezt, hogy adjál hálát azért, hogy én meg foglak téged menteni. Hát Istenem, hát kilátástalan a helyzet, adjál hálát. És akkor Isten adott az ő erejéből, hitet arra, hogy azt mondja, hogy köszönöm Istenem, hogy megszabadítasz, hétfőn a pénzt. Tehát, hogy ilyen, fú, Isten nem húzta, havasztotta a dolgokat, hogy na, kivárom a kerdélyi hanem hétfő reggel ott volt a pénz. És, és akkor is Kell erősödnünk és erősnek kell legyünk, amikor, amikor Isten belenyúl az életünkben, és olyan dolgokat kezd el piszkálni, meg kiszedegetni, meg kigyomlálni, meg, meg kiírtani, amiket nem szeretnénk. Amikor Isten olyan dolgokat kér, hogy, hogy, hogy, hogy áldoztod a te És akkor hups, hát ez, ez, ez, ez, így, ez így nem. nem, nem ez így Isten nem csak hát az igében nem látok, hogy egy pont látunk, de hogy, hogy hát én azt látom, uram, hogy Te az élet mellett vagy, és akkor ez most így hogy van. Ilyenkor is kell az erős Istenbe vetett hit. És ezek, ilyen helyzetek el fognak jönni az életünkben. Egy csomó minden eljött, és látjuk azt, hogy egyre nagyobb hullámok jönnek. Meglátjuk mindjárt azt is, hogy miért jönnek egy nagyobb hullámok. Ezekhez egyre inkább Isten erejére van szükségünk. Ha nem növekedünk Isten erejében, és az ő, az ő erejébe vetett hitünkben, akkor, euh, akkor elfognak mindezek a hullámok minket, akkor, akkor euh, rombolóak leszünk, akkor a hitpróbákban elbukunk a fizikai melyességbe, bepánikolunk és nem hálát adunk, és nem bízunk Isten szabadításában. És ha megnézitek, hogy mi a lényeg az egészben, a tizedik versben azt látjuk, hogy az úrban és az Ő hatalmas erejében. Hallottam egyszer egy, egy nagyon jó ö, gondolatot, mert nem emlékszem pontosan, hogy hogy volt, de az volt a lényeg, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy a hit, a hit az hogy hegyeket mozdít, meg minden. De hogy sokszor a hitünkbe vetett hit, az azonében az, hiszünk. És nem Isten erejében hiszünk, hanem a saját hitünkben. Ez nagyon könnyen át lehet csúszni rajta. Azt látjuk, hogy Pál nem azt mondja, hogy legyetek erősek és bízatok az Úrban meg az Ő erejében, hanem erősödjetek meg az Úr erejében. Az a tárgya, semmi más, ami hitünknek és a bizalomunknak semmi emberi nem lehet a, a, az alapja, hiszen az egyiket úgy hívjuk, hogy önbizalom, amikor a saját hittembe vetem a hitemet. Ugye van ez a bevonzás törvénye, hogy amit én elhisz, hogy ha nagyon akarok valamit, jó dolgot, és nagyon akarom, akkor az meg lesz. Ez önbizalomnak hívjuk, és biztos néha be is jön, mert az ember amikor ráiszi, hogy meg tudja csinálni, akkor jó sér, meg is tudja csinálni. Tehát önbizalmunk van, vagy Istenbizalmunk bizalmunk van. Ez különbözteti meg igazából azt, hogy valakinek egy ilyen élőhite van Istennel, vagy van egy, vagy ismer egy Istent. Értitek kapcsolat? kong hogy elolvastam a Wikipédiát, meg a Bibliát, és tudok mindent Istennről. Isten szeretné azt, hogy legyen egy élő kapcsolatunk vele. És ha megnézzük egy ilyen, hát ilyen egyenletrendszer szövetséget, ez nem egyenletrendszer szóval tudom, bocsánat, előre is megy. Hogyha az emberhez hozzáadod Isten erejét, tehát egy ember plusz az Isten ereje, akkor egy Isten erejével bíró embert fogunk kapni, ami azért nem gyenge. Ha emberhez hozzáadunk az ember erejét, akkor emberi erővel bíró embert fogunk kapni. Tehát ember plusz Isten az jó, az ember plusz ember az meg ilyen jó, tulajdonképpen jó, vagy elmegy. Tehát Isten erejében erősödjünk meg, és nem magunkban. És miért kell ez?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 Voltunk Lucával, azt hiszem Firenzeiben volt a, a domnak, a kuponájában, az utolsó ítélet van megfestve. Tehát ott van a sátán, és vele szem köz, köz pedig Jézus. És a sátán körül, ugye ez egy eléggé régi festmény, én alapvetően szeretem horror filmeket, úgyhogy láttam már egy pár ocsomályságot, de az volt, hogy így néztem, és így, wow! Ugye nagyok is voltak, tehát ezek nem ilyen egy-egy arányban, hanem ilyen tízezegyhez arányba voltak megcsinálni, tízszer a nagy ördög fejnek haraplák le az emberek fejét, mindez egy katedrálisban. És képzeljétek el ezt az egész félelmetes dolgot, iszonyat realisztikusan és egy szellemi síkon. És ugye gondoljatok vissza arra, hogy mit néztünk, hogy ha az embernek emberi ereje van, akkor, egy, akkor lehet egy jó erős ember. De ezek a dolgok ezek felettünk vannak. Amit itt most felolvastam a 12. versben, nem test és vér ellen, tehát nem ember ellen van nekünk, nekünk tusakodásunk vagy harcunk, hanem fejedelemségek, tehát abból is a lelki világban is nem a közkatonák, hanem a, a vezetők, fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen. Az azért szép. A gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Na most, ha valaki bele akkor leül és azt mondja, hogy hát ehhez én kevés vagyok. Lehet, hogy hetente háromszor gyúrok, meg egyébként is erős vagyok, meg okos, meg minden, de ahhoz kevés vagyok, hogy a világnak az ura jelen harcoljak. Még fizikailag is nem, hogy lelkileg, hiszen lelkisíkon én mit tudok csinálni, egy ember vagyok. Ö, azt látjuk, hogy ha Isten erejét kivesszük a keresztény ember életéből, akkor reménytelen. Azért is, mert amikor az ember megtér, akkor lelkileg egy céltáblát rajzol, vagy egy célkeresztet rajzol a, a közepére. Ezt tapasztaltuk, azt hiszem már. Ha Isten követjük, akkor nehéz is. Volt egyszer, nem tudom Lucával beszélgettük, van, nagyon-nagyon nehézség volt, és, és így az volt bennem, hogy ha most kilépnék a szolgálatból, és feladott, hagynám a házi csoportvezetés, minden, elmúlna a probléma. Ha nem Isten akaratában lennék, akkor így vége lenne a nehézségeknek mert célkereszt van a homlokon közepén, és, és támadva vagyok rendesen, és ennek, ennek tapasztalom meg a, a hatásait. Ö, Isten ereje az, amire, amire támaszkodnunk kell. Ha harcba megyünk, nem emberek ellen, nem más keresztények, meg nem a keresztények, meg a nem keresztények közötti harcról van szó. Nekünk a világnak a hatalmassága, a szellemi hatalmassága, a sötét erő ellen kell küzdenünk, jó javiként. É, és van egy nagyon jó történet arról, hogy az Abcser 19-ben, Zefizusban történik meg Pállal, meg más emberekkel, a vándorzsidó ördögűzőkkel. Egyik legkirályabb nevű foglalkozás. Szia, József vagyok, a vándorzsidó ördögűző. még egy kártyán király lehet. Az Abcser 19-et 19 olvassuk föl, Apostolok egy 19, elsőtől a 20. versig. Amíg apolós korintusba volt, Pál bejárva a felső tartományokat, Efézusba érkezett. Amikor ott néhány tanítványra talált, azt kérdezte tőlük, kaptatok-e szent lelket, amikor hívők életetek? Ők pedig azt mondták neki, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Mire azt kérdezte, akkor hát mire keresztelkedtetek meg? Ők pedig azt mondták a János keresztségére. Pál pedig, pál pedig így folytatta. János a megtérés keresztségével keresztelt, azt, azt, azt mondva a népnek, hogy aki utána jön, abban higyenek, tudnék a Krisztus Jézusban. Amikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. Amikor pár rájuk tette a kezét, a szentlélek rájuk szállt és nyelveken szóltak és profétáltak. Összesen, mint egy voltak ezek a férfiak. 12 férfit látunk, tehát nem nagy tömegről van szó, mint Jeruzsálemben 12. emberről, így többen vagyunk már. A zsinagógákba is elment, és három hónappon át bátran szólt, vitatkozott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országára tartozó dolgokról. De amikor egyesek megkeményítették magukat, és nem hittek, sőt gyalázták az úr útját, a sokasság előtt ott hagyta őket, és a tanítványokat is elkülönítette tőlük, és minden nap egy bizonyos tirannosz iskolájában tanított. Ezt két esztendeig tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, mint zsidók, mint görögök, meghalották az Úr 12 Tizenkét pál, és azt látjuk, hogy Efézusban elindul egy ébredés. Ennek az ott létre egy gyülekezetnek a levelét tudományozunk most. Isten rendkívüli csodákat tett pál keze által. Nem pál tett nagy csodákat, hanem Isten tett nagy csodákat pál keze által. Annyira, hogy a testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Az szép. És mi ez? Nem Pál, hanem Isten tette Pálnak a kötényén meg a ruhadarabjaink keresztül. Néhányan a kóborló, bocsánat, kóborló zsidó közül is megpróbálták az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak, és azt mondták, Esküvel kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál hirdetett. Egy, egy Széka nevű zsidó főpap, hét fia is ezt tette. A gonosz lélek pedig így válaszolt, Jézus ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok. És az az ember, akiben a gonosz lélek volt, nekiesett, leteperte őket, és annyira, erő, annyira erőt vett rajtuk, hogy mesztelenül és megsebesülve szaladtak ki abból a házból. Ez pedig tudomására jutott minden Ephesusban lakó zsidónak és görögnek, és félelem szállt mindannyiukra, és magasztalták az Úr Jézus nevét. És sokan a hívők közül eljöttek, megvallották és elmondták tetteiket. Sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyvéket összehorták, és mindenki szemmel áttara elégették, és összeszemlálták azoknak az árát, és 50 ezer ezüst pénzre értékelték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és erősödött. Azt látjuk ugye, hogy a 11. versben látjuk, olvasjuk azt, hogy, hogy Isten hatalmas dolgokat tett Pál, pál, pál által. Nem Pál tett majd dolgokat, hanem Isten tett. Pált fogta, mint egy eszköz, mint egy, bemegyek a műhelyemre, fog egy fázis, fázisceruzát, és összekötök vele mindent, és működik a szavona. Nem a fázisceruzai, érdeme, mondjuk az enyém sem nagyobb, mert csak követem a leírásokat, de a fázisceruzai biztos, hogy nem ő csak egy eszköz. És Isten kezébe Pál egy fázis szerozza, amivel ephésus nagyon sok embert meggy meggyőzött arról, hogy ki Jézus Krisztus. És nem azt olvassuk, hogy, hogy imádták Istennek a nevét, mert ugye nagyon sok zsidó is volt, hanem azt olvassuk, hogy a 17. versben magasztalták az Úr Jézus nevét. Itt egy nagy megtérésről olvasunk. A 11. versben azt látjuk, hogy Isten használja Pált, aztán a 16. versben látunk egy... egy Köszönérem sértést, amikor a megszállott ember úgy megtépi az egy ember, a sok hóboroz zsidó ördögűzőt, hogy az meszt, azok mesztelen és megsebesülve mennek ki. Iszonyat megalázást látunk. Miért? Mert azok az emberek a saját erejükre támaszkodtak. Azt mondták, hogy a Jézus, akit a pár hirdet, hát annak a nevében jöttünk mi, mert én, ha kimondom az ői azt, hogy Jézus, akkor így borulnak az emberek, meg mennek az ördögök. Nem. Ők a saját erejükre támaszkodtak, meg a saját, saját erejükbe vetett hitükben. Látunk egy ilyen megszégyenülést, és mi olvassunk a legvégen a 20. versben. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és erősödött. Az Úr ereje által. Semmilyen más módon nem működhet. Az nem működhet Isten, mint a saját erején keresztül. Mi eszközök vagyunk a kezében. És amikor mondtam ezt, hogy gondolkozatok azon, hogy, hogy Isten hogy akar minket használni? győrben, akkor ne azt jelenti, hogy nekünk kell csinálni. Nekünk engedelmes házisceruzáknak kell legyünk Isten kezében, hogy, hogy Isten használjon minket. És Isten akar minket használni, mert azt látjuk, hogy Istennek ez a, ez a hobbija. Hogy minket alkalmatlan, életlen, vacak, törőtnyerű szerszámokat akar egy csodálatos mesterműnek az elkészítésében használni. Mert Isten ilyen. És nem tudom, hogy miért örülök neki, hogy, hogy így dönt. Olvassuk tovább az Efészus levelet, 6. fejezethez visszamegyünk, 11-13-ig. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságuk ellen, a sötétség világának urai, urai ellen, a gonoszság lelke ellen, amelyek az íg magasságában vannak. Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent vegyőződő megállhassatok. Azt látjuk, hogy Isten eszközöket ad a harcoz. Tehát nem csak a saját erejét adja, hogy ő adja az erejét, megerősíti a hitünket, amit belévetünk. Egyre jobban tudjuk Isten erejét használni, vagy Isten egyre jobban tud minket használni, inkább azt mondom hanem még ad fegyverzetet. És azt is olvassuk, hogy ez egy teljes fegyverzet. Tehát nem az van, hogy kapunk egy kardot, én kardot kapok ő, páncélt az meg pajzsot, neki meg jó cipője, hanem teljes fegyverzetet, majd látjuk, hogy megnézzük, tetőtől talpig. Van benne sisak, van benne melvért, pajzs, kart, van benne saru, meg még azt hiszem más nincs benne. Tehát, hogy van, öv, nagyon jó, mert arról már lesz is már a szó. Szóval, csak megnéztem, hogy figyeltek -e. Látjuk azt, hogy Isten egy teljes fegyverzetet ad, nem akar minket pőrén kiküldeni a harcba, hogy na mennyi, aztán próbálkozunk. Ugye az oroszoknál volt ez így, hogy annyira sok ember volt és annyira kevés hallanyag, hogy Sztáningrádban úgy küldték őket rohamra, hogy az egyik puskát kapott a másik golyót. Amelyik elhullott, az összeszedte a másikét, hogyha olyan hullott el, és próbálkozhatott. Isten nem így küld minket, hanem azt vassuk, hogy teljes fegyverzet, minden golyó, puska, minden tank, minden van. És mit olvasunk a 13. versben? Hogy mi a célja? Miért megyünk a harcba? Mi a harcnak a célja? Mi a misszió a küldetésünk? Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent legyőzve megállhassatok. Tehát, hogy nem azt látjuk, hogy legyőzzük a sátánnak az minden erejét, és legyőzzük, és a végig levágjuk a sátánnak a fejét, mint ahogy volt, hogy a... Azt hiszem, hogyha az amerikai katonáknál volt egy ilyen, hogyha valaki, valaki megöli hitler az azt hiszem 10.000 dollárt kap. Tehát valami ilyen nagyon bőböltes összeget. Isten nem azt mondja, hogy öljétek meg a sátánt, mert hogy a sátán az ellenség, hanem azt olvassuk, hogy mindent legyőzve megállhassunk. Ez milyen haditerv? Azért küld ki, hogy harcoljunk és legyünk? Azért nem kell előre mert már ez egy lejátszott harc. Mert Jézus, ahogy már korábban tanulmányoztuk, az Ephésiusi levél negyedik fejezetében volt, azt hiszem, hogy amikor arról beszélt pár hogy, hogy Krisztusban feltámadtunk. Miért támadhattunk fel? Azért, mert Krisztus már legyőzte a halált és legyőzte a bűnt. Innentől kezdve a sátánnak mi, mi, mi dolga van. Ugye van ez hogy halál halak a fullánkat. Sátán, hát bebuktad, neked véget van. És... Mégis nekünk harcolunk a sátánnak az erői ellen és Le van írva a Bibliában, hogy miért. Ugye egyrészt van az, amikor vannak olyan megrögzött fanatikusok egy-egy háborúba, akik miután elvesztették a csatát is tovább harcolnak ilyen gerilla, gerilla, gerilla háború. Olvastam például egy japán katonáról, aki, mint a II. világháborúban ugye Japán elvesztette a háborút, utána még 29 évig a fülöp szélteken egy dzsungelben, ő háborozott és valami 10, 11 katonát, meg 30 civil tölt meg. És a, vissza kellett hívni a régen nyugdíjba vonult ö, ö, parancsnokát, mert a rokonainak se akarta elhinni, meg röplapokat szórtak le neki a dzsungelbe, hogy Hello, vége a háborúnak, nem akarta hívni azt, hogy az ellenség csinálja. Ő harcolt tovább, és vissza kellett hívni a régi tábornokát, Azért, hogy fölhúzza már nem létező japán hadseregnek a, a tiszti ruháját, és oda menjen, és felszólítsa őt, hogy, hogy adja meg magát a, a Fülöp-szigeteki miniszterelnöknek. És 29 évig még harcolt azután, hogy már vége volt a háborúnak. Most a sátán ezt 2000 évet csinálja, és nem célja abba hagyni, és látjuk azt, hogy miért János Evangélium a 8. fejezet, 44. vers. Jó, ez most úgymond kicsit vicces, de hogy, hogy gondoltam be, hogy azért a sátán ezt csinálja? Tehát ő, őt nem érdekli, hogy vége a háborúnak, ő nem érdekli, hogy neki már esélye nincsen nyerni, hanem azt olvassuk róla, az F. János Evangelium 8.44-ben. Ez mondja azoknak a zsidóknak a hiszem, akik, akik azt mondják, hogy Isten az ő, az ő atyuk, de igazából nem, nem így élnek. Ti az ördög atyától vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni, aki emberről volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen benne igazság. Nincsen benne igazság, amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug ő, a hazugság atya. Ezt látjuk a sátán, hogy a sátának egyetlen dolga van, egyetlen célja van, hogy mindenkiabb kárt okozzon. Ezért kell nekünk fölvenni a mert van a sátán, aki, aki harcol ellenünk, meg minden ellen. Embereket akar elpusztítani, ellenünk támad, próbálja azokat, akik nem ismerik Jézus, még jobban eltávolítani tőlük, is még jobban lezárni az agyukat, a szívüket még jobban megkeményíteni. Ez ellen harcolunk. Értem. Valaki hív, ne hívjon ilyenkor. Ö, tehát nekünk harcolnunk kell az a sátán ellen, aki, aki nem hagyja abba a háborút, azután, hogy elvesztette. Jézus totális győzelmet aratott a kereszten. Ott eldölt minden. De a sátán nem ült le, fegyver, fegyver tűzszületi megállapodást kötni. Nem, nem kapitulált, ő harcol, mert azt látjuk, hogy egy gyilkos, egy hazuggyilkos. És nekünk ennek a hazuggyilkosnak a meglevő ősége és katomályi ellen van a harcunk. Ezek azok, akiről a 13. vers beszél. Ö, és mindezt, a harcot... Azért csináljuk, hogy megakadályozzuk a rombolást, vagy pedig, vagy pedig azt a rombolást, amit a sátán csinált, azt gyógyítsuk. Azokat fölépítsük azokat az embereket. Vagy másokat megnyerjünk Krisztusnak. Azért van, hogy a sátánnak csökkentsük a, a, az ágazatait. Ezért van nekünk harcunk, és Isten ezt megtehetné, hogy egy, egy se alatt elpusztítja a sátánt. Ez lesz az utolsó ítéletkor, amikor azt mondja, hogy akkor neked örökre tiszta és de azt látjuk, hogy Isten kegyelmes, és minket akar használni ez kegyelmének a gyakorlásában. Titeket, engem akar így Györben és Dudaron és ahonnan jöttetek használni arra, hogy ott az emberek megszabaduljanak a sátának a, a kínkamrájából, és az ő Istennek a gyerm szerethet gyermekei leszőnek, és elkezdessenek felépülni és megerősödni Istenben. A 14. verset olvassuk tovább, Ephésus 6, 14. Tehát áll, álljatok elő, övezzétek körül derekatokat igaz lelküséggel, öltsétek fel az igazság páncéját. Több szakaszban fogjuk majd megnézni ezeket a fegyvereket, most ez a kettő lesz, vagy ez a két ruhadarab lesz, amit megnézünk. Ugye az első, az igaz lelkűség öve. A most jön a történelmi rész, nagyon érdekes. igyekeztem szórakoztatón előadni, otthon föl is próbáltam egy ilyet megnézni, hogy hogy is működik ez az öv dolog, de nem volt csak akarom volt, ami úgy is tapadt, hogyha nem raktam rá ővet, úgyhogy nem működött volna a prélda. Úgyhogy inkább csak elmondom. Ugye Krisztus idején olyanok voltak a ruházat. Volt egy alsó ruházat, meg egy felső ruházat. Az alsó ruházat, az pontosan megjegyzett azzal, amit a katonák hordtak. Igyekeztem pontosan utána járni, tehát nem csak így hasból, hanem megnéztem egy csomó szobrot, hogy milyen ruhák vannak rajtuk a katonákon, meg festményeket, meg elolvastam egy csomó dolgot. tehát Alsó ruházat, ez megegyezett a civilek és a katonák között is. Volt egy ilyen len alsó ruha, egy ilyen hosszabb, hosszabb póló, hálóruha, nem tudom, minek nevezzük. Ezen felül volt egy tunika, a lányok tudják még a tunika, a fiúknak mondom, hogy ez egy bő újatlan ruha, ilyen hosszabb ruha, ugyanilyen, mint a póló, csak bővebb és újatlan. És volt egy szövet, a derék körül. Ez volt eddig, stimmel. Ezen kívül volt a civileknél a felső fedőruházat, ami volt egy bőrsaru, erre majd visszatérünk azért, mert ugye beszél egy másik saruról az, az ige. Tehát volt egy bőrsaru, volt egy felső ruha, ami általában fehér volt, és a, a zsidó tanítóknak volt még egy ilyen kis kendőjük, amit a fejükre terítettek, nem tudtam kitalálni, hogy miért gondolom valami Isten előtt való tisztelet, vagy valami ilyesmi volt, az is fehér színű volt ez a kendő. Tehát volt az alsó a len alsó ruha, a tunika, a bőruha, meg volt egy öv. Eddig ugyanaz, mint a katonák, és ezen felül volt még egy is bőrsarú, volt egy felső ruha, és volt a tanítóknak ez a kis fej valamiük. És hogy itt azt olvassuk, hogy az igaz lelkűség öve, Azt olvassuk. Övezjétek körül, derekatokat, az igaz lelkűséggel, Tehát ugye övvel átkötjük. Ennek az volt a szerepe, hogy egyben tartott egyrészt a hétköznapi ruhát. Tehát ugye van egy bőrruha meg egy bő újatlan ruha, hát az úgy gyönyörűen néz ki, ilyen lobog rajtuk. Kicsit lehet, hogy ilyen, ilyen... nem tudom Mindegy, szóval, hogy képzeljétek egy ilyen ruhát azt össze kellett húzni, hogy azért ne úgy szálljon jobbra, barra, hogy belakadjon. Minden kilincsbe, be, nem, de minden más, belakadjon. Másrésztről, és ez a fontos nekünk, az aktív munkára, vagy utazásra azt csinálták, ugye volt ez a hosszú ruha, be, ha képzeljétek el a neonszínű hosszú török mi az takaróba vagy próbálkozok otthon, ugye az leér nagyjából így bok a magasságig. Látatok Jézus filmeket szerintem mindannyian, ilyen hosszú ruha. Na most abban két dolgot nem lehet csinálni, gyorsan menni, megdolgozni. Lehajolsz, már ugye mindent össze dzsugázol a ruhát, elszakad, beakad, Koszos. Tehát abban minden lehet csak dolgozni, nem? Ezért azt csinálták, hogy fölhajtották ezt az egészet, így középen, oldalt, alul nem tudom, és ezzel az övvel, ami a derekünk volt, felkötötték ezt a ruhát. Mert ugye lát az, hogy fölemeled, mint ahogy a lányok szokták, a menyasszonyok, hogy fölemelik a szoknyájukat, és akkor úgy mennek fel a lépcső, hogy ne tapossák le, de ugye nem tudsz dolgozni, mert tele van a kezed a ruháddal. Ezért fogták a ruhát, fölgyűrték, átkötötték, és lehetett utazni, dolgozni, bármi aktív tevékenységet folytatni. És ez az igaz lelküség, ez az aléteia, alét nevű görög kifejezést olvasok itt, jó? Jó, mondj? jó, hogy vigyázzam kell, ezeket tudod. De igyekszek fontos forrásokból szükszedni. Ez azt jelenti, hogy igazság, tehát Istentől jelentett igazság a tényeknek az elfogadása. Isten, amit mond, azt elfogadom. Ez az őv, ez azt jelenti, hogy elfogadom azt, amit Isten mond. És itt jön a hatásszünet. Hogy mit jelent ez az igaz lelkűséggel felövezni? Ez azt jelenti, hogy engedelmeskedünk Isten parancsának, és elfogadjuk, amit mond, és aktívan megtesszük. Látjuk, hogy ez a felövezés utána mindig egy cselekedet következik, egy utazás, vagy egy munka következik. És azt olvassuk, hogy övezzük fel magunkat igaz lelkűséggel, fogadjuk el Istennek az akaratát, rendeljük magunkat alá, ugye ezzel már gyakran találkoztunk az elmúlt hetekkel, és tegyük Istennek az akaratát. És itt jön be az, hogy ugye az alsó ruha az a civilnek és a katonának is ugyanaz. Az a kérdés, hogy mi felövezzük-e magunkat, és mit veszünk erre föl. A felső ruhában soha, soha nem álltak neki dolgozni, tehát ilyen mindig valami deleku körétekelt lepedőbe dolgoztak nagyjából a férfiak, akkoriban a nők nőkruhájáról nem tudok, hogy milyen. A civilnek és a katonának eddig ugyanaz, de egy katonának föl kellett magát ahhoz, hogy felhúzza, felhúzza rá a vértet. Anélkül nincsen. Isten nem tud minket addig használni, amíg alá nem rendeljük az akaratunkat, és azt nem mondjuk, hogy Istenem, én azt akarom tenni, amit te akarsz. Istenem, én, én el akarom érni győrt, mert, mert akarom, ezért én elfogadom azt, hogy te mondasz amit én arra megyek. Én szeretnék téged követni, szeretnék álvasni a családomban, én alárendelem magamat a te akaratodnak, felkötöm a ruhámat, megszűnök civilnek lenni, azért, hogy fel tudjam venni azokat a telj, azt a teljes fegyverzetet, amit te Istenem odaadsz nekem. És ugye nem civilként kell felölt, felöltözünk a felső ruhát, tehát nem civilnek öltözünk vissza, aki sétál, meg el van, meg otthon van, meg alszik, bár ahhoz is biztos levetkőztek, tehát nem ilyen díszembernek kell legyünk, hanem azt olvassuk, hogy az igazságpáncéját kell felvegyük, ugye ez is a 14. versben van, felolvasom az érmény egyszer. Tehát álljatok elő, körül, derekatok az igaz lelkűséggel, öltsétek fel az igazság páncélját. Na itt kezdünk el katonásodni, mert ugye egy katonán van egy páncél. Ez a páncél, ez a Lorika segmentata, ez a neve a római páncélnak. Ez egy lemezekből összerakott testpáncél. Amit véd, a vál, nagyjából ideig, a törzset végig, bordákat elő-hátul körbe mindenhol. És ezen kívül a lágyékot is védi, ez általában olyan volt, hogy a hosszú bőrön, és az olyan súlyok voltak, értelemszerűen, hogy a férfiak harcoltak, és a férfiaknak van egy nagyon érzékeny szervük, amit ezt hivatott védeni. Alapvetően a vállak, a ö, törzs és a lágyék, meg ugye egy hát kicsit a lábrész is, ez volt védve. És ö, ezek a dolgok, ezeket az, az ezek, ez páncél, ez a az életben maradáshoz szükséges szerveket védik. Ugye a lába, tehát hogy mondjuk csonkolják, azt ugye most bocsánat, egy kicsit nem leszek naturális, de azért igyekszek tényszerűen ú, lenni. Tehát, hogyha mondjuk csonkolják a lábat, ugye valamennyire a páncél azért véd. A vállakat ugye véd, hogy ne tudja megsérülni a váll, ez idáig fel volt zárva, tehát a nyakat is valamennyire védi. Védi a testet, tehát hogyha egy szurcsebben ugye gyönyörűen lehet halni, egy rövid kisebb szurcsebben is. Védi a belső szerveket gyomrot, szívet, tüdőt, beleket, mindent. Ezen kívül hát védik, védik az ágyik rész is, a férfiaknak egy igen érzékenyen érinti őket, hogyha ott bármilyen fájdalom érzet van. Tehát az belső életemnek fontos szerveket ez a páncél megvédi. És érdekes, hogy a karokra meg a lábra nem terjed ki. És utána néztem, azért, mert a karok ugye meg lehet vágni kívülről, de az artéria, az itt van bent, a karba, a lábnál meg a comb belső részébe megy végig. Tehát amikor áll egy katona, harci pozícióba, akkor saját maga védben van a lábánál, meg a karja belsejében, ugye, mert tartja a pajzsot, kardot, iző, minden beáll szépen, mögötte is vannak, és a többi. De ott van az, hogy miért van nekünk szükségünk belső védelemre, vagy miért van szükségünk egy páncélra. Elég lenne előre. Hallottam egyszer egy olyan tanítást is, hogy ugye hátunk nincs páncélunk azért ne, mert nem szabad elmenekülni a sátán elől. Ez nagyon szép, de ez nem igaz, mert ez a páncél hátul is védett. Hátul volt összefűző, de hátul is védett. Azért, euh, amit olvasunk a 11. versbe, hogy megállassatok az ördög minden rahatságával szemben. Tehát az ördög nem egy becsültesen küzdő dolog, nem egy, nem egy, egy, egy ilyen igazi dicső katona, és akkor mennek menetelnek egymással szembe, hanem ide a bordák közé szúrja be hátul a kést, amikor nem figyelsz lelkileg. És Isten azért azt mondja, hogy én adok neked egy teljes testvért, Test, nem testvért, olyat is, de hogy testet védő páncélt adok neked. És ez az, a páncél meg fogja védeni az életemet, amikor harcolok. Ez az, ami meg fogja védeni azt, aki vagyok Krisztusban, aki, aki Isten előtt vagyok, azt meg fogja védeni. Ez Isten igazsága. És akkor nézzük meg, hogy mit jelent ez Isten igazsága, mert bármi jól hangzik, biztos valami jót jelent, de kicsit zavaros, hogy ez mit jelent. Isten igazsága az az, hogy Isten hogyan lát minket. Emlékeztek talán rá, hogy volt egyszer szó, hogy van az igazság, meg van a vélemény. A véleményben lehetnek részigazságunk, de az sosem lesz a teljes, teljes igazság. És ugye van Isten, akinek van egy úgymond véleménye, de mivel Isten tökéletes, ezért az ő véleménye lesz a legjobb. Ezt nevezzük igazságnak, ami minden pontjában valós. Ez az igazság. És Isten hogy néz ránk? Most néztük végig ugye, most hát öt hónap alatt az Ephésus-i Hát Isten nem úgy néz ránk, ahogy mi magunkra nézünk sokszor. Szeretettel, kegyelemmel, új emberek vagyunk, ha elbukunk, akkor újra kegyelmet ad. Hát ez az, az igazság, ami meg fogja védeni az életünket, és az istenhez való kapcsolatunkat, és a lelkünket, amikor harcolunk a sátánnal. Ez az igazság. Mert mihely is elkezdesz valamelyikbe kételkedni, hogy Isten nem szeret, vagy nem bocsájt meg, vagy mondjuk 77-szer megbocsájt, de, de a nem tudom hányadik plusz egyre már nem bocsájt meg. Amikor ezekben elkezdünk kételkedni, akkor jön a sátán is beszúrja a a bordáink közé, a szívünkbe, vagy beszúrja a vesénkbe, ami annyira fáj, az ember nem tud sikítani. A sátánról azt olvassuk, hogy ravasz. Azt olvassuk, hogy hazug, és azt olvassuk, hogy emberölő. Nem fog kímélni minket, de Isten mit mond? Én adok neked egy teljes páncélzatot. Még csak a páncélnál tartunk, és még jön rá egy csomó, minden egyéb is. Azt látjuk, hogy Isten megad nekünk mindent, és azt mondja, hogy te csak hidd el azt, hogy az az igaz hogy én rád nézek. Amit az Bibliában olvasol arra, hogy én hogyan viszonyulok felét, és hogy neked hogyan kell felén viszonyulni, hogy nekem milyen a szívem, ha ezt elhiszed, akkor a sátánnak a támadásai ellen védve leszel. Bármilyen aljas is lesz. Ezek a lemezek olyanok voltak, hogy egymással lógtak. Fölfelé tudtál szúrni, de befelé nem. Befelé nem lehetett szúrni. A karodat nem tudja levágni, vagy letöltve nem tudja vágni, nem tudsz elvérezni, mert kívül vannak, a, tehát belül van az érzékeny részünk. Isten úgy teremtett, hogy minket lelkileg is, hogy már megtérésünk után már valamennyire védve vagyunk. És nagyon fontos az, hogy a sátán ellen nem véd meg, hogyha elbújunk. Ugye azt olvastuk, hogy ravasz a sátán, és. és az sem megoldás, tehát nem megoldás, ha elbújjuk, meg az hogy oda vágunk. Hogy elkezdünk ilyen agresszív keresztények lenni, hogy, hogy bűnös a számítógép, meg bűnös a tévé, meg, meg hú, a sört nem szabad még egyszer sem inni, mert az is bűnös. meg. Tehát nem szabad átmennünk ilyen, ilyen paranóias dolgba. képzeljétek -e egy katonát, aki a harctől elkezd mindentől megvédni? Az valószínűleg elkezdi mészárolni a saját embereit. Minden, ott minden lesz, csak nem, nem az ellensége való harcolás. Ugye, bepánikol. Az se jó katona, aki elbújik. Az se jó katona. Isten azt mondja, hogy bizzál bennem. Én, az én erőmmel fogsz tudni harcolni. A sajátból nem. Emlékezzetek, hogy Efézusban mi történt, ugye, amit olvasnunk az abcsávban. Saját erő kontra Isten ereje. Mi lett a gyümölcse, úgymond. És látjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy, hogy menj. Mert, mert a védelem alatt állsz, mert olyan páncért kapsz, amiben nem, amiben nem tud a sátán bármilyen aljas módon is támad, nem tud me megsebezni. És ö, nem is a törvény megtartása fog minket üdvözíteni. Nem az, hogyha elkezdünk úgy élni, ahogy mondjuk olvastuk az Efézus. Ötben, ugye, hogy az ó, öltözétek fel az új embert, és akkor egy csomó mindent. Nem az fogja nekünk az üdvösségünket megadni, hogyha ha elkezdünk úgy élni, mint egy keresztény, hanem az, hogyha tényleg Krisztusiak vagyunk, Krisztust követjük, és hogyha Isten valódi igazságát fogadjuk el az életünkre. Ez az alapja a harcunknak. Elettünk el hívva arra, ugye, hogy, hogy Isten erejével, Isten erejét közvetítsük. Az emberek felé, és a sátán felé is, csak más, más szinten, katonáknak lettünk elhívva. Nem civil ruhába mászkáló díszpolgároknak. Isten azért hívott el minket, hogy az ő harcába beálljunk és harcoljunk. Így Györbe, Dudanon, vagy bárki bárhonnan jön. Nagyon... Nagyon nem, nem szeretném azt, hogy ez egy ilyen, ilyen hogy szokták ezt mondani, van erre egy nagyon angol kifejezés, ilyen lelkesítő duma, hogy elmondom, és akkor mindenki kimáts, hogy a hajvel Nem szeretném, hogy ilyen legyen ez, amit elmondok. Nem szeretném azt, hogy gondoljátok végig, hogy amikor megtértetek, akkor ha nem tértetek, megtérjetek meg, jó? Ez a legfontosabb. Amikor megtértetek, akkor Isten azt mondta, hogy figyelj, tisztában vagyok vele, hogy gyenge vagy és el fogsz bukni. Lehet, hogy te azt hogy a nem fogsz elbukni, én már láttam, hogy lehet, hogy el fogsz bukni, mondjuk benne. Téged ne az érdekeljen, te csak gyere hozzám, én megbocsátok neked, én meg akarnak téged erősíteni a saját erőmből. Rádodok egy teljes vértet, és mennyis harcolj. Végezd azt, aminek egyedül értelme van az életben. Ne polgármester legyél meg filozófus, aki civil ruhában otthon gondolkozik a dolgokról. Ne legyél olyan ember, aki életeket ment meg, aki lelkeket ment meg. Mi más értelme lenne az életünknek? Nagyon jó a család, nagyon jó a munka, nagyon jó az, hogy most vettem még Kínából egy nagyon olcsó projektort, és nagyon várom, hogy megjönjön. Ezek is jó dolgok. De az igazán értelme az életünknek az, hogyha lelkeket nyerhetünk meg Krisztusnak, és a sátánnak a, a károkozását, azt gyógyítani tudjuk vagy megakadályozni. Vagy, vagy meg Ennél jobb tudok nincsen. Miért? Mert a projektort, a családot, a munkát, a pénzt, a nem tudom mit, nem vihetem magammal. Nem azt olvassuk, hogy a mennyben majd folythat, majd ott még jó projektorom lesz, valami, hanem, hanem ott már Istennél leszünk. És azt látjuk, hogy Isten, ugye rá, olvassuk a, a, azt a példát a Bibliában, hogy, hogy kaptak a, az emberek ilyen, hogy így elkezdtő, talentumokat, hogy gazdálkodjanak vele. Azt látjuk, hogy jó gazdálkodtak azon, amire én és menj be a Te uradnak örömébe és megutalmaznak téged. És mi itt láttunk, aki egy talentumot kapott, az elásta, mondta, hogy hát tudtam, hogy kemény elszámolás lesz, és arról mit olvasunk? Az nem megy be az ura örömébe, hanem azt kidobják kidobják a külső sötétségbe, és odaadják azt, ami volt neki, a tisztánatomos embernek. Isten elhívott minket arra, hogy harcoljunk, és komoly felelősségünk, megkaptuk a behívót, most olvastam föl, megkaptuk a behívót, és amikor valaki elmegy a behívó elől, akkor azt hiszem, hogy az szokták hívni, hogy valami hasonló jellegű. Majd hajni, majd tűncés, után. utána. Tehát, hogy az nagyon gáz dolog. Ne áruljuk el! az mennyi állampolgárságunkat, hanem vállaljuk a harcot. Miért? Mert ez egy olyan harc, ami már le van játszva, amiben a világ, egyetem, univerzum legnagyobb erejét kapjuk, Istennek az erejét, személyesen tőle, és amihez egy teljes vértünk van, egy teljes felszerelésünk, és nem kell ezért félnünk, hogy bármi ember hiányosságot fogunk szenvedni. És amikor ezt elhiszem, ez akkor fog működni. Akkor fogja Isten azt mondani, hogy akkor mehetünk. A hitünk az a csap, amivel ki tudjuk nyitni Istennek a, a végtelen tartáját. Az az a csap, amin keresztül Isten meg tudja mutatni az ő erejét. Amit láttunk, Efezusban mit csinált Pál. Odament 12 emberrel, mit olvasnunk, ami nem tudom, hogy ezüstpénz, vagy iszonyat mennyiségű könyvet elégettek, amik ilyen, ilyen okull dolgok voltak. És ennek az embereknek a nagy része gondolom meg is tért. Tizenhárom emberrel indult az egész Efézusi misszió. Ami fontos, ez a három dolog, amiről eddig szó volt, és már végeztem, hogy már mindjárt hallhattok. Az első, hogy bízzatok, Isten erejében. Isten erejében bízunk, ne a bizalmunkba bízunk. Engedelmeskedjünk Istennek, és legyünk aktívak az ő munkájában, az ő harcában, mert megkaptuk a behívónkat, és ezért menjünk. És tudatosan Isten igazságát tekintsük igazságnak, mert így leszünk a sátának a ramasztámadásaival szembevédve. Jó, szíptem már egy óra tizenöt percet, van, Szeretnék időt hagyni arra, hogy, hogy, hogy, hogy imádkozzatok. Ez nem szoktunk hagyni időt rá, de rájöttem, hogy ez nem jó, úgyhogy szeretném, hogy hagyjunk időt arra, hogy imádkozzatok. Nem kell hangosan meg ilyesmi, de hogy, hogy menjünk Isten elé, és, és egyszerűen csak, ha már így szólt a szívünk, az akkor erre reagáljunk a tanítással, hanem akkor megmondjuk Isten, hogy és ezzel nekem mit kell kezdenem személy szerint, amit most a BCL elmondott? Ok, itt van az a behívó, most hol harcoljak, mivel egyébként is úgy gondolom, hogy lányoknak nem kéne mondjuk harcba menni, vagy, vagy 18 év alatt nem kéne harcba menni, volt hogy kell. kell. Üh, imádkozzunk, és, és menjünk Isten elé. Ittán le zárni egy imával, és, és tényleg szeretném kérni azt, amit, amit mondtam az elején, hogy, hogy, hogy a gyűlő alkalmakon kívül is kérjétek Istentől célzottan, ezért imádkozzatok ti is, hogy, hogy Istenem, hol akarsz engem, és hol akarod a gyülekezetünket használni a városban? Az környezetemben. Mi az, ami az én feladatom? És nem mindenkinek az lesz, hogy menjen is két pofár evangélizáljon napi 30 órát, mert van gyerek, meg van munka, meg minden, de hogy, hogy nézzük meg, Isten, Isten bölcs. Isten meg fogja adni azt a, azt a feladatot, ami nekünk való, és meg fogja adni hozzá a szükséges erőt. Ez csak el kell hírni, és bele kell állni, és azt mondani, hogy akkor megyünk. Úgyhogy imádkozzunk, és akkor utána befejezem meg emailvel.